A new home. Ja, jy luister na net radio SA net radio is met ons webwerf www.netradiosa.co.za puntnet www, www world wide web wereldwwe puntnet radio Op ons webwerf vind jy al die nodige informatie rondom hierdie die internet radiodiostaio het wereldwijd uitzaai soos die name van al die omroepers en die programme wat daar uitsaai en ook dan die tye van uitsending ons het gelukkig ook een archief waar jy kan gaan rondkijk vir vorige uitsendings en dit dan sommer so online luister of dit aflaai en op daardie manier dan daarna luister Oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hiervan uit Eirene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie welkom, waar jy ook al vandaan inskakel, of dit hiervan uit Suid-Afrika, of in die buitenland, jy is altyd verskrikkelijk baie welkom. Ek hoop, jy het een geleentheid om rustig te kan sit, jy skoene uit is kopware los te maak, en sommer net rustig te wees. Hoop jy uit plek waar jy kan rustig sit, achter oorse dalk, misschien dalk le, oorvone op die kop, en sommer net die wereld, en alles rondom jou te vergeet, en net te concentreer op die skipper wat uit die niks, die ganse jyl al aan ansyn geroep het, en my en jou ook geskapen het, wat ons baie goed ken, en wat vir ons baie lief is, omgeef, hy wil graag, ons levens herskip, en misschien mag een nou vraag, hoe kom het ons nou, toelaat het God ons herskip, wat het nou verkeerd gaan, wel, die hele ganse zonde val, in Genesis, wat plaasgevind het, en door een mens in die sonde die wereld ingekom, en ook so die dood, en so tot alle mense doorgedrang. Ons het dus nodig, het God ons herskip en ons gezond maak. En omdat hy self die groot dokter is, is dit altyd makkelijk om, dan na analogie van een medische dokter, artschirurg, om dit te gebruik as een voorbeeld oor hoe God in ons werk. Onherlik, God die skipper en die herskipper wat alles restou reer. Nou God het profeet geroep onder andere as ons die bybel so indeel van voort tot achter in die oud testament, dan het ons te maken met die die wet, die eerste vijf boeken van Mooses, en daarna vand ons boeken soos die vroere profete en dan die latere profete, en in die latere profete het ons weer groot profete en klein profete. Nou, Jeremia is een van daar die groot profete. Het gaan oor die omvang van een boek, as jy praat van groot profete, soos Jesaja ook wat 66 hoofstukke het, En God roep mense, gewone mense, en dan lig God jou in oor die omstandighede waar oor jou roep, leer jou, rus jou toe en stuur jou die wereld in. Met daar die boodskap. So ons is blij dat ons ook hier met die internet radiostasie stasie, twaars oor die ganse wereld kan uitsaai, daar is nie een mens wat nie in staat is om te kan inskakel nie, want hy die golwe gaan dwars oor die hele wereld so enige mens inbesit van een cellfoon slimfoon skootrekenaar een tablet persoonlijke rekenaar enige persoon kan luister maar dan moet mens nou net hierdie informatie he, van www.netradiosa.co.za en op die wetwerf is daar so'n icoon van een radiospeelerke en klik maar nie daar op en wacht jy vir die radio om te begin speel, mens moet net nie ongeduldig raak nie, internet is nie so vannig soos jou FM radio wat net daar lokaal uitsaai nie, hier is ons wereldwijd, daar is nie meer muren nie, daar is grense nie, en soms neem het maar een tykkie, breekdele van sekonde soms, tykkie sekonde, voordat een mens nou iets hoor, en die klank dan nou deerkom. Mens moet dus maar net, rustig, en ontspanne, en geduldig wees, vir die groot wonderlijke voorrecht, dat iemand hier in Pretoria, Zuid-Afrika kan sit, En uitsaai en alles word door die golwe gedra dwars oor die ganse wereld. Maar in dit alles het ons vir God drie enig nodig. Vader, Seen en Heilige Gees. En omdat ons van God afhankelijk is, kom ons nader god Godse troon in gebed. Vader, ons sê baie dankie vir al ons voorrechte, wat ons elke dag uit die vaderhand ontvang. Baie dankie dat u vir ons lief is, die rechte vir ons omgee. Ons dankie vir al die voorrechte. Toe ons vir ons oog oopgemaak het, was dit de voorrecht van een nieuwe dag, nieuwe leven. En ons dankie daarvoor, ons eer u daarvoor. Hy dankie dat hy ons uit die duisternis uitgeruk het na die wonderbare licht van die dood na die lewe dat u ons voedt soos hy die mosies voedt en om het sê hy voedt al die mosies ons is meer werd as die mosies mens mosies so stand en kyk oor die sonde sorge moet net elke dag voortleef dan wil ons graag wees soos die mosies in Godse hande, in u as ons skipper, in u hande. Ons bid dat u ons sal bedien vanavond met u woord, of vandag dan, wat er tyd ons ook al luister, dat ons versadig sal wees, dat ons na gees en siel en lichaam versadig sal word, omdat u daarmee bezig is, dier die verkondiging van u kostbare woord, Help ons ook dan terwijl ons gaan lees uit Jeremia, die profeet wat jy self het om jy gedagtes aan te teken, dat ons dit ook so sal verstaan. En ons dankie daarvoor in Jezus' kostbare naam. Voor ons lees hier uit Jeremia, ons gaan eerst hoofdstuk 17 een paar verse en dan hoofdstuk 18. En luister ons dus in die tisentijd hier na Joe Niemann dat van ons syng I've been for you. The colors that you ignite Drenched in your spirit You set me on fire Now I burn This fire, Lord let your flames fly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 Weesingskakel by Net Radio SA en luister na Dr. Tiene Eilers met ons program Oerdenking, ons oordink paar verse hier in Jeremia. Ek begin by hoofstuk 17 vers 7, geseend is die man, of dan vrou, wat op die Heere vertrouw, wie sy vertrouwe die Heere is, want hy sal wees as een boom had by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en die vrees, as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in die jaar van droogte, is hy nie besorg nie, hy hou nie op om vruchte te draag nie, maar dan nou hier die waarneming, diagnose van Godse kant af, bedrieglik is die hart, boe alle dinge, ja, verdorwe is dit, Wie kan het ken? God is die medische dokter, as ons dit so mag gebruik. Wanneer hy die diagnose maak, is dit perfect, dan is dit recht. Het jy nie twee opinie nodig nie? Hy sê bedrieglik is die hartbo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, en wie kan het ken? Wel God antwoord dan onmiddellik en sê ek, Die Heere dier soek die hart, toets die nere, om aan elk een te gee na sy wee volgens die vrug van sy handeling. Diagnose. As een mens een diagnose het, en dan kan een mens daarop reageer, soos wat een medische dokter dit nou kan doen, En nou sê die heren, waarom daar nou hier die siekte is, hy sê, <coughs> verskoon toch, O heren, verwachting van Israël, amal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my abweik, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Heere die fontein van die levende water verlaat. Dit is die ziekte, die oorzaak dan van die ziekte. Dan onmiddellik die reaksie van Heere Mia hierop, maak my gezond Heere, dan sal ek gezond word, verlos my, dan sal ek verlos word en dan onmiddellik Godse reaksie op hier die profeet, die Heere sê vir hom, hy sal bykie met hom, een situasie hier opneem, dat hy kan verstaan hoe God werk. Hoogstuk 18 Die woord van die Heere het tot hierom ja gekom, maak jou klaar, gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Die Heere het nou nie vir hom gesê, waarom hy na die pottebakker toe moet gaan nie? Hy sê maar net, hy moet daarin gaan, want daar sal hy sy woord hoor. To het ek afgegaan, na die huis van die pottebakker, en hy was juist bezig om een stuk werk op die skuif te maak. En die voorwerp wat hy bezig was om te maak het mislukt soos dit gaan met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daar uit weer een ander voorwerp gemaakt, soos dit in die oor van die pottebakker recht was, om te maak. Toe die woord van die Heere tot my gekomme gesê, sal ek nie soos hier die pottebakker met julle maak nie oor huis van Israel, spreek die Heere. Kyk soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jylle in my hand oor huis van Israël. So, as een mens hierdie as analogie gebruik, kan een mens om het terug na die oud testament verder, daar na genesis in die skipping waar God uit die grond, uit die aarde, het hy van die grond die stof van die aarde geneem, en in een klei vorm en so het hy die mens gevorm perfect, perfect. die mens en sy vrou Eva wanneer weet ons, hulle het te gronde gegaan dit wat hulle het verder gedoen het was nie tot eer van God nie dit was, maar sommene het hulle eie dinge want daar het hier die siekte ingetree, waarvan God met Jeremia gepraat het en gesê het, bedriegelik is die hart, boor alle dinge, ja, verdorwe is dit, en wie kan het ken? Nou stier die Heere, nadat Jeremia gesê het, maak my gezond, Heere, stier die om die pot dat hy kan sien hoe, hoe God werk, God werk met jou soos tlaai, net soos wat hy maar in die begin, met die mens gewerk het en hy vorm jou en die mens moet dus gewilliglik moet jy jou in die hande van die pottebakker kan plaas jy moet God sien as een pottebakker jy moet hom kan sien as iemand wat jou kan herstel en kan herskip daarom moet die mens jou self in sy hande plaas, want God wil dit graag doen vir, vir ons. Maar hy dwing nie mense nie, hy roep ons, net soos wat Jezus dit ook gedoen het. As een mens mooi na hom kyk, na analogie ook hiervan, dan sal jy sien dat Jezus as die vreesgeworde God ook mense by mekaar gemaakt het. Nie? Mense wat in die stof van die aarde is. Uit die stof. Mense wat stof is en tot stof weer terugkeer het hy by mekaar gemaakt twaalf van hulle sal onthou en op hulle geblaas net soos wat God ook in die neus van Adam geblaas het en hy leven te siel geword net so het hy dit ook gedoen met hier die disciples hier die stof van die aarde waaruit hy die lichaam van Christus soos wat ons die kerk ken vandag as die lichaam van Christus levendig gemaakt het en vir hulle gesê ontvang die heilige gees dit is een restauratie proces dit een proces van restaurering enerzijds in hierdie twaalf disciples die eie levens maar ook dan in die levens van andere mense met wie hulle later te doen, gaan, gaan hier die jylle kring loop, hier die missie wat by een mens begin, en al ook verder uitkring, en uitkring, en uitkring, so werk God, want dit wat hy in ons doen, daar oor praat ons weer, en so is God bezig, om van die een persoon, na die ander persoon te beweeg, in hier die jylle restauratie, so God is, is nog steeds bezig, met restaurasiewerk, as ons net bereid is om op die pottebakker se wiel ons as die klei in Godse hande kan plaas, om te vertrouw, dat die die mislukking wat eindelijk plaasgevind het, daar in genesis in die tuin van Eden, dat God dit alles kan herstel, want hy is steeds bezig om te werk net soos wat Jezus dit gesê het, my vader werk tot nou toe en ek werk ook. Ons moet net gewillig wees. Ons moet hier die saak met God uitmaak. Soos wat hy dit ook voorgestel het, en Jezaja sê, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos karlaak en het sal wit word, soos wel, God wil ons heren, Herskeep. Hy wil ons rechtig, hy wil daar die oorspronkelike glorie, wat in Adam en Eva was, wil God weer in ons herstel. Ons moet om net die geleendheid geer, om dit te doen. En daarmee groet ek dan weer eens hiervan uit Pretoria, Airene, stad van vrede, Suria, Suid, Afrika tot een volgende keer wanneer ons sekerlik weer die geleendheid sal aangryp en ons die tyd uitkoop en kom luister en daarmee dan Shalom, mag die vrede van Heere met jou wees is my shepherd I have all Yo